de 500. Traian Băsescu ar fi cumpărat la un preț foarte mic și imediat ar fi vândut la un preț foarte mare acest autoturism de lux. Știrile Europa FM la final, vremea rămâne și astăzi deosebit de rece pentru această perioadă în sud și este și valorile termice vor mai crește ușor. Maximele vor fi cuprinse între minus -3 și 8 grade în regiunile estice și de sud-est, perii restrânse ninge. dar izolat și trecător mai ales alesspre seară vor fi și precipitații sub formă de lapovițe sau ploaie, ceea ce va duce la formarea de polei. În restul teritoriului doar izolat vor fi posibile Fulguieli, vântul va sufla mai tare la munte în Moldova și Dobrogea. În capitală cer variabil astăzi și o maximă de minus un grad Celsius. Ioana Brustor o mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Buna dimineața, fece viitorul a învins cu 3 la 0 pandurii Târgujiu și s-a desprins la 6 puncte în fruntea ligii Echipa lui Hagi a obținut a șaptea victorie consecutivă în campionat prin golurile marcate de Iancu, Chițu din penalti și Coman. În schimb, Dinamo a pierdut și al doilea meci de anul acesta, 1 la 2 în deplasare la Codașa Concordia Chiajna. veni pregătiți acum de Dan Alex, au deschis scorul prin Raul Costin în minutul 31. Albroși au egalat în debutul reprizei secunde când a înscris Nemec, Cristescu a marcat golul victoriei gazdelor în minutul 80. Meciul s-a prelungit cu 10 minute. Ioan Andone consideră că numai o minune o mai poate duce pe Dinamo în play-off și că situația este gravă. Directorul general al clubului Adrian Mutu spune că este un dezastru total și că este normal ca suporterii să fie furioși. A fost primul meci din acest sezon în care Concordia se înscrie de două ori. Dinamo rămâne pe locul al șaselea, ultimul de play-off, la egalitate de puncte cu următoarea clasată, Astra, care va juca în martie meciul amânat din această rundă în deplasare la CSM Politehnica Iași. Diseară se joacă primele meciuri din optimile de finală ale Ligii Campionilor. De la ora obișnuită 21:45 Benfica Lisabona va primi replica a Dortmund iar Paris Saint-Germain va înfrunta pe FC Barcelona. Capitanul campioanei Franței, Thiago Silva, așteaptă cu înfrigurare impactul cu tripleta Messi, Suarez, Neymar. Trebuie să ne rugăm la Dumnezeu ca să o primește aproape imposibil, spune fundașul brazilian. Pe FC Barcelona va fi transmis de ProTV. Mâine se vor juca meciurile Bayern München-Arsenal-Londra și Real Madrid-Napoli. Celelalte patru sferturi de final ale ligii campionilor sunt programate săptămâna viitoare. Marius Copil a fost eliminat din runda inaugurală a turneului de la Rotterdam. Ajuns la pe tabloul principal din calificări, cel mai bine cotat tenismen român, locul 134 ATP, a fost învins de al patrulea favorit cehul Thomas Berdich 7664. Rotterdam, s-a înțeles. <laughs> <laughs> da, vă distrați? <laughs> ce, sunt probleme, am văzut că fotbalul rămâne totuși la modă. Băi, Rămânia da. La meciul Târgu Mureș, Poli Timișoara s-au vândut patru bilete. Cum? Cel puțin așa spune ProSport. Păi, da, e posibil. Meciul regina. Târgu Mureș cu... Cu Poli Timișoara. S-a jucat la Cluj. Da. Adică oamenii nu erau familiarizați cu echipele și probabil de asta nu s-au dus. Păi asta zic, are un succes nebun. Da, peidană, păi dar uite, noastră. avem de astea de ale noastre de aici, din Ilfov, Concordia Chejna, Dinamo. Da, și Voluntariu a făcut un rezultat bun Voluntariu 2-2 cu Steaua. Hai mă, că se relansează fotbalul. Se poate restricționa la Ilfov așa ușor, ușor, să facem niște divizii de astea și regionale. dar patru bilete, deci îți dai seama când eram eu puși nu se dădeau filme la cinema dacă nu erau măcar 10 da. plătitori. <laughs> și știi, ne strângeam din ce în ce mai mulți, ne duceam odată pe la două pe ziua, ne întâlneam vreo patru, ai mai veniți cu niște prieteni, ne întâlneam pe la trei, eram opt, ne rugam da aia, haideți doamne, intrați și noastră vă plătim noi biletul. Înțeleg că sunt și 20 de abonamente. ha, -ha da. Da, <laughs> Ceeași frecvență Europa FM <fie> O oh, m-a dus tu recommences?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 7 și 22 de minute. Cred că ar trebui să să organizăm niște niște exerciții de de mișcare. 1 2 3 4 1 2 3 4 cât să ne începem să ne mișcăm de dimineața Ușor ușor. Gimnastică radio. Gimnast... Gimnastică radio. A, și o treabă. Am transmit mai gemete. Că nu că. Putea... de aici în Uite și vorbim cu, cu da. Cu Andrei, că el se pricepe la chestia asta Și Ioana ar putea coordona o lecție Deci Ioana și cuțache GMTT, gimnastice da. Și fiecare ar putea să-și imagineze ce fel de gimnastic ar dori Nu, no, aerobic Adică, acum ar spune, așezați-vă în patru labe. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Rămânem în zona safe de dimineață, ca să ne și mișcăm toată ziua după aia. Da, bine, lucruri, e o perioadă foarte intensă pentru țara asta și pentru noi vai de capul nostru, se întâmplă în fiecare zi tot soiul de lucruri. Iar de exemplu, presa a luat foc, domnul Ponta a fost prim-ministru și a fost președinte la PSD, care are vreo două dosare penale la DNA și care se judecă, se mai judecă el cu statul român, care i-a retras titlul de doctor. Um, a fost uh, la guvern, aparent pentru o întâlnire cu prim-ministrul în funcție, domnul Grindean. Da, A intrat prin ușa din spate, a, a aflat presa, ai obișnuit. domnul Ponta. Nu știu dacă e obișnuit sau nu, dar n-a fost ceva oficial, adică nu s-a dus pe acolo prin față, pe unde, în general, presa pândește. Păi și care să fi fost a, motivul? Speculații, speculații, ce s a fi întâmplat? Sunt uh, totul de speculații că în PSD este o tensiune în creștere între domnul Grindeanu și domnul Dragnea și că încep să se așeze niște ape, așa? Uh, domnul Ponta este, uh, a fost înjunghiat politic de domnul Dragnea la vremea respectivă, dacă mai țineți minte. Când... Oricine cred că ar fi făcut asta după rezultatul alegerilor la prezidențiale. A, nu, că a mai trecut un an și ceva după Băi, aia. adevărat, dar nu cred că a fost. Adică nu, a mai trecut un, a un an. A un pic. Nu, deci domnul Ponta, în urma în manifestațiilor de la colectiv, care au fost mult, mult, mult mai mici decât manifestațiile astea de acum împotriva domnului Dragnea, a, a fost, fost poftit. pe scări. Da, a fost, exact, îmbrâncit amical pe scări de domnul Dragnea și acum încearcă să se ridice. Deci asta ar fi una dintre idei. Se contorează un pol acolo de influență cealaltă speculație, confirmată de Lia Olguța Vasilescu, este că domnul Ponta ar putea să devină, vă rog frumos, nu apăsați frâna brusc, nu trageți de volan. Ar putea să devină ministru al justiției, după demisia domnului Ordachi. Da, deci nu bruscați comenzile mașinii în acest moment. Ideea ca domnul Ponta cu două dosare penale și încă o judecată cu statul să fie șevul la justiție. Da, este absolut e de o bizarerie aproape de necomentată. Adică vorba unui amic ce urmează, Dracula la transfuzii. <laughs> Nu-ți dai, nu dai seama cam ce-și dorește PSD-ul să facă. Bun, acum, nu, eu nu știu dacă doamna Lia Olguța Vasilescu, care reprezintă aripa PRM din PSD, pe cale să preia tot acest partid, că PSD-ul pare să devină un nou PRM. Deci nu știu dacă doamna Lia Olguța Vasilescu vrea să-l facă de râs pe domnul Ponta când spune asta, sau chiar vorbește serios? Și chiar există un plan. Te nici nu știi cum e mai bine. Că că domnul Victor Ponta. Da, era o pancartă în, în manifestație care spunea: Domnul Ponta a înglumit, veniți, domnule, înapoi. <laughs> bine, am glumit <laughs> cu o anumită chestie, nu putem da, da, da, da, să da, da, zicem da. la radio. Am glumit în general. Dar nu-mi imaginez că au luat-o serios. Adică cineva la PSD a văzut o pancartă și ai zis, uite, domnule, că îl vor pe domnul Ponta da, înapoi. Lumea ne iubește. Hai să-l punem ministrul al justiției. Vezi, mă, Liviu, ai greșit când da. mai ai împins. Măi, nene. Da. Măi, nene, deci cum să vă spunem noi? Stați potoliți acolo. Nu sunteți sărătoși Adică, cum? Da, Eu cred că s-a întors la locul faptei Oricare ar fi fost fapta Poate, că da. Poate scările erau la guvern atunci când l-a împins nu ai da. de unde să știi Dar e foarte interesant ce se întâmplă în PSD Pentru că uh, postul România TV Care este... Lăsat uh, spre administrare domnului Dragnea, se spune în presă, nu știm că, dacă așa este, dar așa se zice, așa sunt zvonuri între, în presă. Că l-a lăsat că domnul Ghiță când a plecat în excursie. În vacanță. Când a plecat în vacanță, abandonând cauțiunea de 13 milioane de euro. Vă dați seama ce stat mafiot e asta, deci noi despre asta vorbim la radio și despre asta se vorbește în piața publică, da? Bun, deci domnul acesta care a plecat și a abandonat o cautiene de 13 milioane de euro se spune că l-a lăsat pe domnul Dragnea, așa să aibă un pic grijă cum l-aș la vecin. Da, da, ai da, rugă, da. eu mai udești și un... florile. Așa, da, ai grijă, mai deschide un pic geamurile, să se mai risească da. lucrurile de genul ăsta. Bun, România TV, după ce au apărut vonurile că domnul Dragnea s-a certat cu domnul Grindeanu, acum două zile a difuzat niște imagini de pe de paparații cu domnul Grindeanu la o crâjmă de lux din București întâlnindu-se cu niște interlopi. La pupături, la lucruri de genul ăsta, niște condamnați pentru diverse uh, infracțiuni. Atac devastator. Doamna Corina Drăgotescu l-a făcut zob pe domnul Grindeanu. Uite cu cine se întâlnește cu nu știu ce. Deci asta este situația. Acum nu vă imaginați că vom avea explicații, că PSD nu explică, în general nu explică nimic. Adică pentru noi care doar plătim taxe, nu merităm să primim și explicații. Dar asta e de urmărit. Eu sper că do domnul Ponta s-a dus acolo, poate și-a uitat un carnețel ceva și nimic mai mult. Carnețelul de cecuri sau ce? <laughs> Auză domnul ăsta care a dispărut și-a lăsat cauțiunea de 13 milioane, nu e același domnul domn Care după... Ce? Domnul Ponta a pierdut alegerile prezidențiale, a plecat în vacanță în Dubai? Au plecat împreună? Da, nu? au plecat Momentul. împreună, sigur că da. De doamne ce se schimbă lucrurile, măcar atunci unde, știei unde pleacă. Și acolo se spune că s-au dus, că... dar nu mai zic de ce, că n-are rost. Da. Rămâne așa un mister. Vedem noi. 7 și 28, avem biz idei cu mai imediat. Smart de la Dr. Hart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 Iubirii, la Carrefour ai prețuri mici pentru gesturi mari. Pe 13 și 14 februarie ai 20% reducere la vin, vin spumant și cutii cu bomboane. Iar până pe 15 februarie ai până la 50% reducere la gama de înfrumusețare, periuțe de dinți electrice și tensiometre. Ai uscător de părțil Cremington la 119,90 lei. Carrefour, pentru o viață mai bună!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 Bună dimineața, Moiseguran! Bună dimineața și bine v-am găsit! A făcut multă vâlvă o decizie a Curții de Apel la Alba, care a dispus în mod definitiv achitarea unui condamnat pentru abuz în serviciu, ceea ce a ridicat la fileu unor oameni hotărâți din Parlamentul României intenția de a face pe repede înainte modificarea codului penal. Ca să nu aveți dubii și amețeli, Căci ce acest caz a fost mult distorsionat la televizor, dedic această pastilă explicațiilor referitoare la el. Busy Day cu Moiseguran, la Europa FM. În iulie 2014, Dan Daniel, secretarul Consiliului Județean Hunedoara, pregătea scoaterea la concurs a postului de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Hunedoara. La acest concurs s-a prezentat o singură persoană, doamna Monica Georgescu, care la data respectivă ocupa chiar funcția pentru care candida, dar cu delegație, fără concurs. Secretarul județului, domnul Dan Daniel, i-a cerut doamnei Monica Georgescu să facă întrebările pentru concursul la care s-a prezentat candidatul Monica Georgescu. <laughs> Ce să vezi... DNA Hunedoara, care era pe fază, i-a interceptat și a prins și cu subiectele pe stick, transferate de la alții. Nu e corupție, nu? E o greșeală. E o prostie? Ce mare lucru să aranjezi un concurs de director la protecția copilului Hunedoara? Dacă nu ești Hunedorean, n-are de ce să te intereseze. Sau are. Judecați și dumneavoastră. Oricum, procurorii DNA i-au trimis pe toți în judecată, dar haideți să ne concentrăm de aici încolo pe domnul Dan Daniel. El a fost condamnat la trei ani cu executare. A atacat însă sentința la Curtea de Apel. Pe la Alba, care a casat-o acum și l-a achitat, acum în februarie, constatând că abuzul în serviciu a fost dezincriminat de Curtea Constituțională. Constatând că abuzul în serviciu al domnului Dan Daniel a fost dezincriminat de Curtea Constituțională. În tensiunile de acum cauzate de dezincriminarea abuzului în serviciu, vă dați seama cum a picat această veste. Fiecare a folosit-o cum a știut mai bine. Deocamdată nu avem motivarea sentinței și de aici încep să speculez eu. Curtea Constituțională nu a dezincriminat în totalitate abuzul în serviciu, ci doar faptele de abuz în care se constată încălcarea legislației secundare, adică alea care nu sunt prinse în legi. În comunicatul DNA din 11 februarie 2015 se arată că inculpații au încălcat hotărârea de guvern 611 din 2008, care spune că fiecare membru al comisiei de concurs trebuia să propună cel puțin 3 subiecte. Bineînțeles că în hotărârea de guvern nu se spune că nu candidații trebuie să facă subiectele la un concurs pe o funcție publică. Dar fiind vorba de o hotărâre de guvern, iar nu de o lege sau de o ordonanță, atunci fapta este într-adevăr dezincriminată de decizia Curții Constituționale de anul trecut. De ce au decis în înțelepciune? Alor judecătorii CCR, ca astfel de fapt de precum aranjarea unui concurs pe o funcție publică nu constituie un abuz? Păi de înțelepciune, eu ce să mai comentez acum. Să vedeți ce ploaie de licitații organizate prin ordine și hg uri urmează, în vreme ce noi ai alalt o să ne spătim să plătim taxe la bugetul statului ca să aibă ei din ce plăti aranjamente, dar și pentru bine meritată pensia domnului Zegrean, fostul președinte al CCR. Totuși, aș vrea să vă atrag atenția. Sentința instanței din Alba nu arată că judecătorii nu știu ce să facă cu decizia cum. Părții constituționale ci din contră. C au înțeles că aceasta este interpretativă, adică o aplică așa cum a spus ce cere. Un singur lucru aș mai avea de completat la această întâmplare. Alții mai mari și cu mai puțin noroc în viață n-au încălcat ordine sau hotărâri de guvern, ci legi organice atunci când au mutat niște secretare de la protecția copilului Tellerman la PSD. Deci, pe ei nu-i ajută foarte mult decizia CCR, ce dar se vor folosi de ea uite ca să-și modifice codul penal așa cum vor. Ghiniwan, cum ar spune cineva cu un din ce în ce mai puțin mucalit simț al umorului. Busy Day ai Moise Gurean, mulțumim Moise, la unuși un sfert să așteptăm pentru România în direct la Europa FM. Pastila Busy Day fost oferită de Transilvania, Banca Oamenilor Întreprinzători. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine.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 get cats Mai facut să fiu mai mult îndregosti de și-am vrut Smii îndregost de și n-am vrut. Înțeleg că Smiley lucrează la un album ceea ce. Uh, ar putea să ne facă bine în următoarea perioadă. Așteptăm piese noi, 7 și 40 de minute. Dar asta cu îndrăgosteala poate să vină așa, cum s-a întâmplat nou sau poate veni pe Facebook, pe Facebook, pe Twitter, da. pe Instagram. Dacă nu vine amenda pe Facebook. De ce să vină amenda? Mai da. nou se dau amenzi pentru ce se postează pe Facebook. Vorbesc foarte serios. De și că să... dacă te îndrăgostești pe Facebook, mm. poți fi amendat. Nu, apare dacă râzi de poliție. Lucruri ah. deci Dacă, dacă care faci... se întâmplă în fiecare zi. Dar dumneavoastră, adică o formă de omor atât de tradițională în România și nu doar în toată lumea, glumele cu polițiști, asta a ajuns să fie amendată în România uh, uh, de către autoritățile locale. Și nu e o glumă. Deci șapte persoane au fost chemate la poliția locală Târgu Jiu ca să fie amendate. Pe motiv că au făcut comentarii jignitoare pe Facebook la adresa instituției. Deci e și buton de amendă acolo, nu doar buton de da. like, love, wow. Da. Și... Um, Mă rog, primarul din Târgu Jiu după ce a izbucnit scandalul, primarul din Târgu Jiu a postat un status lung, tot pe Facebook, în care a spus Facebook este spațiu public. Ca atare, noi o să vă explicăm de acum înainte că dacă postați ceva jignitor pe Facebook la adresa cuiva, puteți fi amendați. Veți plăti în instanță, cum ar fi, puteți fi da și judecată. Uh -huh. și ceea ce e, cum să spun eu, o schimbare interesantă, adică e ceva nou. Și uh, mă gândesc că merită să vorbim despre asta cu ascultătorii noștri astăzi. Hai să o facem. Este Facebook spațiu public sau nu? Când postezi ceva pe Facebook, poți fi amendat sau nu? Ce ziceți? 0372 069 599 Intrăm în direct imediat ce ne sunați. S-a întâmplat așa, să și explic. Da. Deci luna trecută, un domn din Târgu Jiu a postat pe Facebook un clip video cu o mașină de poliție locală care era în trafic și făcea slalom printre autoturisme, trecea de pe o bandă pe cealaltă, mă rog. Cum se întâmplă? Da, și, mă rog, a postat asta, oamenii au început să comenteze. Mai în serios, mai în glumă, mai la mișto, unul dintre comentarii, stai să și citesc, zice unul, dacă se aplică legea cu bicicleta, cu girofar și salariu de succes, sunt sigur că toți își dau demisia. Domnul ăsta a fost chemat să fie amendat. Vorbesc serios. Un alt domn, zice, dă la cu paleta de zici că că încăldarea, încăldarea la masa mare de la țară. Și ăsta a fost chemat la amendă. Nu că nici măcar n-au fost comentarii... Altul zice așa, altul ăsta este îngrozitor. Se grăbeau, zice, aveau de rezolvat o problemă matematică, dar cum ei nu se pricep la matematică, se grăbeau că făcea unul pe el. Mama asta e crunt. Mama asta da. e, bun. Aude, și... da, crezi că dacă râdem ha? și noi acum am putea fi amendați? Nu știu, dacă să mă poliția în Târgu Jiu, să nu știu ce. Și avem și uh, faximil de la uh, convocare, uh -huh. de la convocator. Invitație, zice domnul cutare Adrian, nu știu ce, având în vedere bla bla, sunteți invitat la data de serviciu ordine publică, scopul, două puncte, aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale pentru încălcarea prevederilor legii, nu știu ce. Motivul proferarea de expresii jignitoare menite să lezeze demnitatea și onoarea poliției locale din Târgu Jiu prin intermediul unei rețele de socializare în data de 15 ianuarie 2017. Adec pe bune, nu e doar. Da, e, pe bune. Poliți locali semnează șef serviciu, Popa Cristian. Trăiți! Trăiți cu deosebit respecta am onoarea. Stai. Domnul șef serviciu Op. Păi și discuția cu acum... primarul, deci, fi atent. Primarul municipiului Târgu Jiu Domnul Aurel Popescu precizează într-o postare pe Facebook. Cetățenii trebuie să fie informați cu privire la riscurile la care se expun atunci când fac comentarii pe Facebook. Citez. După ce am, după ce am cerut lămuriri de la poliția locală, am decis să inițiem o campanie mai amplă de informare și prevenție a populației. Deci informează de leia toți banii. Din Târgu Juc, cu privire la riscurile care, la care se expun cei care încalcă legislația în vigoare privind acțiunile și conduita în spațiul public. Atenție! Rețelele de socializare sunt declarate spații publice. Invitațiile făcute unor persoane sunt emise în acest sens. Da. Domnul primar spune corect. Dezaprobă abordările jignitoare, mai ales pe Facebook, unde unele persoane gândesc că pot face și spune orice fără să fie sancționate. Întrebare. Face bine sau nu face bine primarul? Sună la 0372 număr cu tarif normal și intră în direct în deșteptarea la Europa FM. Laurențiu, ne-a sunat, bună dimineața! Salut! Bună dimineața! Bună! Eu sunt împărțit, sunt adică la... eu nu vreau să vă influențez azi, am argumente și contra, și pentru. Ziceți! Sunt Laurențiu din Craiova, mă un pic de târgujiu. Să trăiți! Ești în temă! <laughs> da, și ascultam la radio, am ajuns la serviciu și ascultam la radio și chiar vreau să intru în direct. Da. Să... În primul rând asta cu spațiul public e o porcărie. De ce? Ce, Facebook nu e? spațiul public e când mă duc într-un parc, spațiul public e când stau pe o bancă în stația de autobuz, nu facebook -ul. facebook -ul e un fel de stai de matrimoniale. Să Zou? zicem că... Eu când stai pe parc și ești pe Facebook... Fii atent, Laurenci, sunt oameni care au câte Au sute de mii de urmăritori, deci sunt mai puternici decât cel mai puternic ziar. Scriu ceva și în 5 minute au 10.000 de like-uri. Adică asta înseamnă că cel puțin 10.000 de oameni au văzut ce au citit. Asta nu e spațiu public? Nu e în spațiu public. De ce? Niciodată. Nu sunt. Deci site de, de toate site care sunt pe internet am în spații publice, pentru că să e mâine nu mai e. Poate Bine? Să dar dacă A. eu, păi și uite, și Europa FM, dar dacă eu acum la telefon la Orențiu, că te știu, să zicem, te fac în toate felurile, te înjur, te aia, râd de tine, nu știu ce, ai dreptul să mă dai în judecată sau nu? Nu am niciunde, pentru că e prin telefon e o discuție privată între doi oameni. la <laughs> Laurentiu. Mulțumim! De ce îi suna, mă? Nelu! Bună dimineața! Salut, Nelu! Bună dimineața! Bună! Bună. Bună. Uh, da, eu mă simt puțin așa deranjat de decizia asta, adică m-au luat eu o hotărâre acolo repede, pentru că se simt uh, cei de la poliția locală jigniți. Ideea este în felul următor. Eu am un caz... Uh, în cercul meu de prieten O prietenă de-a noastră este cărțuită Pot să spun pe Facebook da. De altcineva fa Îi face conturi false, mă rog O tot jignește și până la urmă ne-am dus la poliție Și am spus cazul Uite, domne, ce se întâmplă, nu puteți să luați măsuri Ce, domne, n-am ce să-i fac Exact, exact chestia asta. Păi zice, dacă nu e polițist ci... local... trebuie să făceți la Târgu Jiu. Da, la zice, lor, e treaba lor acolo, dacă ei pot să l ducă în instanță, dar nu cred că are nicio șansă, da, știți? Și noi rămânem în continuare da, pe... jigniți și agresați de tip aia, mă rog. Acum, dacă spunem un banc despre poliți sau poliția locală sau orice altă chestie de genul ăsta, gata, dintr-o dată, ei s-au simțit jigniți. Într-adevăr, sunt de acord și cu situația în care ar trebui reglementată Păi, asta Or, e întrebarea mea, ție ai icon de Facebook, uite ce se întâmplă prietenii tale? Es da, convine am, am să te con înjure de lumea? Eu m-am obișnuit, no. dar alții nu. Nu convine, dar sunt îngunjurat de prieteni care nu fac asemenea lucruri pe Facebook, adică sunt oameni inteligenți, sau alt nivel. Uh -huh. Cred că poți ar trebui să i selectăm puțin sau să i trecem printr-o sită da. Și nu știu, poate să le restricționăm dreptul de a posta așa ceva într-un. E adevărat de atunci când jignești nu jignești prietenii, până la urmă. E ca în viață, știin? Și pe păi, Facebook. Nu prieteni prieteni, dar totuși tot nu, într-adevăr, e un paradox aici. Adică putem să ne să aruncăm dintr-o parte în alta. Da. Păi este asta e și temă interesantă de discuție. Mulțumim tare mult, Nelu. Ne-a sunat și Dan. Bună... Au, Dan? Bună dimineața! Salut, uh, cu, cu vorbitorul, Sunt și oameni politici care se bălăcăresc pe Facebook. <fie> acolo pe rețele. Da. Uh, cu, un pic, de, uh, cu tot respectul pentru toți cetățenii României, pentru poliția locală, pentru poliția română. Deci da. dacă poliția cumva își face treaba, nu ne place că nu-și face treaba, nu ne place. Deci dacă cumva ai depășit linia continuă și te amendează, te-a pus și în jur că, te că uh, îți ia cadetul că a depășit linia dublă continuă. Uh -huh. Dacă spură dacă o bicicletă și nu-ți găsește făptuitorul, în două zile te-a pus și bălăcărești că nu te-au găsit făptuitorul. Deci dacă lucrează, nu-i bine, dacă nu lucrează, nu-i bine. Suntem pricinoși ca nație, da. Mulțumim tare mult, Uh, acum depinde din ce unghi privești. Răzvan, bună dimineața. Bună. Uh, bună dimineața. Eu sunt din Târgu Jiu. Oh, salut. Uh, sunt două elemente la care mă gândesc. Știi cazul ăsta exact de coristate? Stai puțin, știi cazul ăsta? De coristate, uh. știi ce se întâmplă acolo cu povestea? nu, să nu. Ia, Unul este chiar prietenul meu, domnul Adrian, pot să spun și numele de familie. Do nu spune uh, numele, că văd că este. Uh, azi... Nu, nu, că știu. Da. Uh, ideea e că el lucrează chiar în presă și ah. el tot timpul <laughs> Poate uh, de asta vine... pot... Poate da, dincolo da, da. de decizia asta e mai mult da. decât ca postat pe e Facebook. Eu cu acest Da. Nu, e, este exact o persoană care, cum să zic eu, nu lucrează pentru uh, partidul de guvernare. Mm. Cor, să zic așa, uh. putem să spunem așa, că e, tră, e un fel de teleuron 2. Da. Uh, ideea e că sunt două elemente. Unul e cyberbullyingul de care a zis da. domnul Nelu înainte da. și pe care nu îl... Uh, Uh, Nu-l apără legea, nu te apără încă. La noi nu e o legislație în sensul ăsta, dar culmea e că apare acum, în situația aceasta. Când cred da. că e mai mult o problemă de PR uh -huh. a poliției, când trebuie să intervină, să se întrebe. Bă, dar de ce se întâmplă asta? De ce lumea are părerea asta despre noi? Da, corect, ce... trebuie să întrebe asta mai întâi. Asta, da. cum a făcut domnul Godină, care a îmbunătățit părerea oamenilor despre poliție, când nu putea. Nu Așa știu, e, nefăcând să fac... decât să comunice și să fie coerent în comunicare și onest. Dar pe bune, Godina asta a făcut, a da. spus lucrurile pe nume. N-a încercat să minte și n-a încercat să împacheteze adevărul în tot soiul, sau n-a încercat să împacheteze minciunile în totul de polel de mago. Și a vor, omul a vorbit pe față, corect și atunci lumea a apreciat imediat. Și te mai ai și la mișto în spațiu public. <laughs> Bun, Godina, da. <laughs> Daniel, bună dimineața. Salut Daniel. Bună dimineața, dragilor. Salut! Din București, Bună ziua! Eu pun altă problemă. Da. Dacă dispare Facebook-ul, cum a dispărut Mircu, cum a dispărut hai pai ul Da? Dacă dispare Facebook-ul, ce mai pun monopol? Pentru că, dacă stăm să ne uităm, ultimele revolte, ca să zic așa, s-au făcut în mediul internațional. Da, nu cred că modul ăsta de comunicare pe rețele sociale va dispărea. Dacă dispare Facebook-ul, va dispărea pentru că va fi înlocuit de altceva. Dar tot o formă da, da. de comunicare. la nivel mondial, suntem de acord. Și atunci, cred că am... că va veni cineva care să facă o altă de socialitate pe care domiile lor vor veni să pună mai mare Dar Da, nu, cred că mai e foarte mult până la dispariția Facebook-ului și dacă va dispărea, va apărea ceva mai... Ca cum să știți, spune? Vlad tot zice că o să dispară Facebook-ul de vreo câțiva ani. Eu sper așa că o să dispară. Auză, poate să dispară facebook așa cum a dispărut Twitter-ul în China. Nu sunt... Înțelegi? Stai, ce? Nu, stai. În twitter a fost twitter interzis la omul. Da, în China twitter a fost interzis, dar nu... E blocat, dar sunt toți oiuri de căi. Și în Turcia este blocat Twitter-ul adesea, nu tot timpul. În momente importante. Atunci când contează. Dar, Dorin, bună dimineața. Bună dimineața. Salut, Dorin. Tot din București vă sunt și eu. Salut. Ce vreau să spun, și eu am, sunt împărțit, adică sunt și pro, sunt și contra. Da. Ideea este următoarea... Atunci când se întâmplă lucrurile acestea, cum s-a întâmplat la Trăgul Jiu, se creează un precedent. Și atunci se va put... adică nu vei te mai putea... Te refer la amendare. Distin... Te da, la amendare, da. nu la glume. Da. Nu, nu la glume, nu. Da. E, asta este ideea că trebuie făcută distinția între a spune o părere, una este unii... unii Dar stai așa, se întreba așa. așa, crezi că injurile pe Facebook, la adresa cuiva, ar trebui sancționate cu, amenzi, cu amendă din partea da. instituțiilor statului? Adică la asta mă refer. Nu. Eu cred că ar trebui, atunci când anumite persoane s ar colaborat cu Facebook-ul și închis contul sau suspendat contul ha. pentru o perioadă de timp. Nu prea te înjură lumea și, pe Facebook. Mai... <laughs> uh, Bă, da, mi s-a întâmplat. Dar ideea este că până la urmă este un spațiu public, dar în spațiu public ai și discuții contradictorii. Da. Asta e problema. Ce înseamnă uh, da. jignirea? Adică cât de sus ajunge la jignire? Măi, jignire? poți să ai Am discuții în dar nu cu organul. Și ce nu înțeleg eu, cine a stabilit că sunt expresii jignitoare? Poliția, cum cine? Înțelegi? Adică nu trebuia să judece cineva chestia asta? Poliția, frate, pei dacă îi spune ce i-a zis, i-a zis de școală? Păi dacă i-a zis de școală HAP? Păi și dacă îi zic în loc de domnul tovară și, -și se Uite. simte jignit, mă poate amenda, nu? Bicicletă cu girofar. Dacă îi zis de bicicletă cu girofar, <laughs> pac, asta e jignire, ci poate să fie altceva. Hai să vorbim și cu Alexandru, bună dimineața! Bună. Bună dimineața. Salut! Uh, cred că Facebook-ul poate fi privit din punctul de vedere al unui moderator. Da. Uh, așa cum și dumneavoastră la radio puteți selecta apelurile pe care le primit, așa și noi putem selecta prietenii pe care îi avem. Iar atâta timp cât eu postez ceva pentru prietenii pe care i am, eu da. consider că este o rețea privată. Bine, dar dacă profilul este înselec... setat la public, profilul este setat Iată. la public și nu vorbești Ad numai cu prietenii. Corect, atunci uh, putem reglementa situația asta. Dar uh. atât timp cât eu postez ceva pentru prietenii mei, iar unul din prietenii mei este cu profil public, cum spuneți dumneavoastră, da. atunci. Aia e o listă de, de -am mail. Acasă. Am înțeles. Aia e ca o listă de mail. Trimiți același mesaj la mulți oameni odată, dar sunt oameni care postează public. Sau sunt discuții care sunt publice. Practic, adică oricine este pe Facebook și ajunge în, pe discuția respectivă, poate să o citească, poate să o interacționeze cu oamenii respectivi. Uite și domnul Dragnea a apelat la justiție în cazul Facebook. Da, la a dat judecată. A făcut plângere penală a... către un, împotriva Știu unui ziarist. Mircea Marian, da. Care... I-a publicat adresa Pe Facebook. Adică unde stă, că nu știu dacă e proprietatea de însul, unde locuiește. Locuiește într-un bloc în care înțeles că nu mai locuiește nimeni altcine. Da. <laughs> dar nu vorbesc serios, deci... Probabil că într-un apartament, adică nu în tot blocul? Așa, am citit o anchetă că este un bloc în care eu... Mă, în fine, nu știu, nu vreau da, să da, intru da, în da, asta, da, da, da, da. dar oricum, domnul Dragnea dorește să-l bage la pușcărie pe acest gazetar pentru vreo 25 de ani, la dată judecată pentru... Infracțiunea de securitate la reclamat, infracțiune de siguranță națională, ceva. Auzi ce concluzie tragem. E spațiu public sau nu e spațiu public? E, eu cred că trebuie să fii întotdeauna atent la discursul tău. Și decât să insulți pe cineva, mai bine argumentezi. Există niște principii de comunicare cu străinii în spații de genul ăsta pe internet, o etichetă care spune așa, vorbește cu ei în contradictoriu, ca și cum ai vorbi în contradictoriu cu părinții tăi sau cu profesorii tăi. Adică dacă poți argumenta, foarte bine, argumentează în contradictoriu. Dar așa cum nu-ți insulti profesorii sau părinții, dacă ești normal, atunci nu ar trebui să insulti nici străinii. Cu totuaiurea pe Facebook. Și 56 de minute, avem știri peste 4 minute la Europa FM și după 8 vine și știrea de Diamant. Vă reamintesc că vineri puteți câștiga o bijuterie în valoare de 1000 de euro ascultând Europa FM.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 Voucher de 200 de lei Credex, un pas spre mai bine Servicii financiare oferite de Unicredit Consumer Financing Oferta sub în termeni și condiții valabile până la 28 20 februarie 2017 Detalii la biroul de rate din magazine Săptămâna asta la McDonald's Îți încep ziua cu o cafea din partea casei În perioada 13-17 februarie Te așteptăm la mic dejun să te bucuri de ofertă Vino și tu să savorezi o cafea din partea casei Află mai multe pe McDonald's.ro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 Hey, hai să-ți dau un pont! Niciodată nu e un moment bun să rămâi fără provizii, așa că atunci când mergi la cumpărături în săptămâna XXL, alegeți produsele de care ai nevoie și profită de un preț avantajos. Pentru cumpărături în stil mare, în săptămâna XXL găsești la Lidl și praga Picoc 600 600 grame la 9,79 lei și hârtie igienică Froto 2 straturi 16 role la 9,99 lei. Lidl, merită să fii surprins!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 Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vremea rămâne și astăzi deosebit de rece. Pentru această perioadă. În sud și sud-est. Maximele vor fi cuprinse între minus 3 și 8 grade. În regiunile estice și sud de sud est. perii restrânse se va ninge, dar izolat și trecător, mai ales spre vor fi și precipitații sub formă de lapoviță sau ploaie, ceea ce va duce la formarea de polei. În restul teritoriului, doar izolat vor fi posibile fulguieri. Vântul va sufla mai tare astăzi la munte în Moldova și dobrogea. În capitală cer variabil și maximă de minus 1 grad Celsius. Proiectul de aprobare a ordonanței 14 pe agenda ședinței de astăzi a plenului Senatului. Senatorii vor dezbate în plen proiectul de lege de aprobare a ordonanței 14 prin care a fost abrogată ordonanța de modificare a codului penal și codului de procedură penală, document care a generat protestele de stradă din ultimele săptămâni. Aseară, ordonanța a primit raport favorabil din partea Comisiei Juridice din Senat, cu scandal însă. Dezbaterile s-au încins în momentul în care în textul ordonanței 14 a fost menționată încă o dată abrogarea celor articole privind denunțul neglijența în serviciu și abuzul în serviciu. Președintele Comisiei Juridice, Șerban Nicolae, a dat-o afară din sala de ședință pe reprezentanta parchetului general pe motiv că nu a fost invitată. Opinia noastră este că ar trebui abrogat expres, așa cum e prevăzut în proiectul ministerului. Prezența dumneavoastră aici trebuie să mi anunțați în primul rând mie. Eu n-am știut uh, de unde sunteți și este o chestiune de procedură foarte importantă. Chiar dacă venea procurorul general însuși, și spus același lucru. Cu vă mulțumesc respectul. pentru atenție. Doamne, nu vă mai Aș vrea să vă nu. atrag atenția. Doamne, vă rog primul reproș pe care ni l-ați aprob... făcut a fost acela că nu v-am anunțat. Exact. tot mai am comunicat exact. că, parte noastră, a anunțat. Da, în nu mă interesează pe cine a anunțat. Comisia Juridică a Senatului nu a anunțat când v-am spus o minciună. Deci vă rog frumos să părăsiți sala. Vă mulțumesc pentru prezent. Cred că lucrurile astea sunt verificabile. Întrebat insistent după ședința Comisiei Juridice dacă Ordonanța 13 va fi respinsă, Socialdemocratul Șerban Nicolae a răspuns, niciodată nu putem fi siguri. La Ordonanța 13 am stabilit deja că avem două runde de întâlniri, pe 21 urmează să invităm pe reprezentanții Consiliului Superior Magistraturii Și practic nediscutarea acestei ordonanțe cu numărul 13 nu lasă loc la interpretarea că aceasta ar putea fi adoptată ulterior? Practic nu. De ce? Nu, nu înțeleg de. Dacă ar mai putea fi ordonanța 13 adoptată, asta aș nu înțeleg. Nu anticipez, nu. Iertați-mă, nu mă pronunț în numele colegilor și nu aș vrea să transfer funcția de președinte al Comisiei în stăpânul Comisiei. Deci verdictul ordonanței 13 nu este unul sigur în acest moment. Adică nu știm sigur că va fi respinsă ordonanța cu numărul 13. Dar niciodată nu putem să fim siguri că va fi. În primul rând că e un proiect de lege. Legea ar trebui să fie respinsă. Faptul că se induce uh, ideea că s-ar încerca o scamatorie, sau ceva, un plan, o strategie, incorrectă mi se pare că este partea unei campanii de manipulare. Liberalii au avertizat că la votul din plenul Senatului ar trebui respinsă și ordonanța inițială 13, nu doar cea adoptată de guvern la presiunea străzii. O ascultăm pe Raluca Turcan, șefa interimară a PNL. Partidul Național Liberal solicită dezbaterea în Parlament și respingerea ordonanței 13, care conținea albirea dosarului domnului Dragnea și dezbaterea în Parlament și aprobarea rapidă a Ordonanței 14. Președintele Comisiei Juridice a Senatului Șerban Nicolae a explicat însă că un calendar pentru dezbaterea Ordonanței 13 a fost deja stabilit de biroul permanent. Premierul Sorin Grindeanu va merge astăzi la Palatul Cotrocen la discuțiile solicitate de președinte pe tema bugetului de stat. Claus Iohannis l-a invitat pe șeful guvernului, alături de Ministrul de Finanțe, Viorul Ștefan, în condițiile în care președintele trebuie să de dacă promulgă celor două proiecte aprobate de Parlament Legea bugetului de stat și legea bugetului asigurărilor sociale Șeful statului a criticat intențiile guvernului în ceea ce privește bugetul pe 2017 Pe motiv că ele ar duce la un deficit bugetar de peste 3% din produsul intern brut Între timp, Comisia Europeană prognozează că economia României va crește în acest an cu 4,4% Și nu cu 5,2%, așa cum a spus guvernul la întocmirea bugetului Estimări diferite au Bruxelul și Bucureștiul și în ceea ce privește vește privește deficitul bugetar, în timp ce Comisia Europeană crede că în acest an deficitul va fi de 3,6% din PIB, cabinetul Grindeanu spune că acesta nu va depăși 3%. Militarii Forțelor Terestre ale Statelor Unite au ajuns în această dimineață la baza de la Mihail Cogălnicianu din Constanța cu impresionante echipamente de luptă. 550 de soldați americani se vor antrena timp de 9 luni împreună cu militarii români. Corespondentul Europa FM, Gheorghe Predescu, se află la baza Mihail Cogălnicianu și transmite. Îngă baza de la Mihail Cogolnicianu a devenit de astăzi timp de 9 luni locul în care vor fi cantonați militari din forțele terestre ale statelor Unite ale Americii, dislocate în Europa. Militarii au plecat luni 6 februarie împreună cu tehnica militară din dotare din Polonia către baza de la Cogălnicianu, unde au ajuns astăzi cu o întârziere de 24 de ore. Așadar cei 500 de militari, chiar 550, care au ajuns astăzi dimineață, la primele ore în baza americană, fac parte din batalionul 1 vulturii luptători, adică Fighting Eagles, au în dotare tancul M1 Abrams, vehicule de luptă M2 Bradley și mortiere autopropulsate. Ei vor efectua exerciții de tragere cu muniție de luptă la nivel de pluton și uh, companie în centrul secundar de instruire de luptă de la Smurdan și vor participa la exercițiile multinaționale planificate să aibă loc în acest an alături de militarii români ai forțelor terestre, aparținând batalionului 284 tancuri cu zavodă. De la Mihail Coglălnicianu, Ghiulfer predescu Europa FM. Urmăriți obiectele orei, dar și alte informații pe site-ul nostru, știrile europa.fm.ro. Noi ne reauzim peste o oră. Iona, mulțumim sport, Luca bastia. Bună dimineața! Dinamo este în degringoladă, a pierdut și al doilea meci jucat anul acesta. 1-2 în deplasare la Concordia Chiajna și a ajuns la trei înfrângeri consecutive în Liga 1-i. au pierdut, de fapt, patru din ultimele cinci etape, iar oficialii echipei nu cred că vor mai prinde play ul Antrenorul Ioan Andone și directorul general Adrian Mutu spun că este un dezastru. Aseară Concordia a deschis scorul în prima repriză prin Raul Costin. Nemeț a egalat imediat după pauză, iar Cristescu a dat lovitura în minutul 80. A fost primul meci al sezonului în care echipa pregătită din această iarnă de Dan Alexa marchează două goluri. Ioan Andone este frustrat că echipa lui a cedat după două faze fixe și se consideră vinovat că Dinamo nu a avut ocazii clare de gol chiar dacă a dominat partida. Echipa din Ștefan cel Mare rămâne pe locul al 6 ultimul ce duce în playoff, dar este la egalitate de puncte cu următoarea clasată Astra, care va juca în martie meciul amânat din această rundă în deplasare la CSM Politehnica Iași. Tot această seară Viitorul a învins cu 3-0 Pandurii Târgu Jiu marcatori Iancu, Chizu și Coman, echipa lui Hagi a ajuns la șapte victorii consecutive în campionat și are șase puncte avans față de Steaua în fruntea clasamentului. Luca Bastia, mulțumim! 8 și 7 minute urmează Republica Fantastică România. Vlad, de ce venim noi așa la radio de dimineață? De ce nu venim când vrem noi? <laughs> nu m-am De ce nu venim când vrem noi? Avem o treabă de făcut. Păi da, da, înțeleg că se poate și fără. Adică să ajutor de la stat și să vii dacă vrei la muncă. Dacă nu, nu. Asta dacă ai frezoane, dacă ești, <laughs> ești bonlav și ai frezoane. <laughs> FM. Pe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 Like a swinging vine, swing my heart across the line, in my face is flashing signs, seek it out and ye shall find the hold, but I'm not that old, young, but I'm not that bold, and I don't think the world is sold, I'm just doing what we're told, I feel something so right, I do. That kills me, makes me feel alive I've been, I've been losing sleep I'm Dreaming about the things that we could be Baby, I've been, I've been praying hard Said no more counting dollars, we'll be counting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 Take that money watch it burn Sing it with the west out Take that money watch it burn Europa FM 8 și 12 minute Republica Fantastică România la Europa FM E mare anchetă la Târgoviște după ce sute de asistați social au adus scutiri medicale că nu pot da zăpada. Asta e o știre a apărută acum câteva zile. Lumea s-a mirat și după ce a apărut în presă și-a dat seama administrația locală că trebuie să facă ceva. Așa că ce face? O anchetă. Să vadă să înțeleagă de ce au apărut sute de scutiri medicale. De parcă dacă n-ar fi apărut în presă, n-ar fi trebuit să-și pună întrebările astea. Da, mă simt ca în perioada liceului, pentru da. că numai acolo apăreau sute de scutiri medicale. Adică nu înțeleg ce, trebuia să spună pună la gazetă că nu e normal ca să înceapă ancheta. Bun. Și Edilul Târgoviște îi spune că dacă se va dovedi ca asistații sociale au falsificat adeferințele medicale sau nu și-au îndeplinit numărul de ore de muncă, li se va asista ajutorul. E vorba de 280 de persoane cu totul care au dus tir la ultima nisoare, La Târgoviște, acolo, sunt 500 de asistați sociali. Adică primăria dă bani pentru 500 de asistați social. Mai persoane, mai de care, persoane care no. nu au venit. Sau, mă rog, au venit atât de mic, încât se califică în baza legilor în vigoare să primească niște bani de la stat. Și după câte știm, sunt destul de mulți oameni în țara asta care nu au venit și iau banii pe merit, alții pretextează, dar legea spune că trebuie să presteze muncă în folosul comunității. Adică nu se dau, așa zice la lege, nu se dau bani degeaba. Trebuie să muncești ceva, să mături, să dezăpezei, să cureți ceva. Unde te trimite primăria? Uite, iau lopată și mută nisipul într o parte într alta. Ce se întâmplă în realitate este, mai ales în comunitățile foarte mici, că asistații sociali stau acasă, își văd de treaba lor, primăria le dă bani și se preface că ăștia au, ei se că au muncit, ăștia le dau niște bani și la alegerile locale, primarul e reales că este... Toată e o șmecherie, adică bă, suntem furăm cu toții, într-un fel sau altul. Ce Eu, -o vor... cu ajutorul în vostru, fac rost de niște voturi, voi face de niște bani, nimeni nu pierde, toată lumea câștigă, cam așa ar fi, nu? Uh -huh. Bun. E, din când în când mai spunește un scandal, că Târgoviște e un oraș prea mare ca să se poată ascunde așa ceva. Și, um, deci, din cei 500 de asistați sociali din Târgoviște care primesc uh, ajutor, 300 sunt apți de muncă potrivit, că restul sunt probabil persoane cu handicap peste o anumită vârstă și așa mai departe. Când a venit vorba să dea zăpada, din ăștia 300, numai 20 au și muncit. Restul de 280 au venit cu scutiri medicale. Deci, adică ar putea să se angajeze ăștia 280 la firmele de dezăpezire, că au exact calitățile cerute. Mă gândesc. Bun. Um, și asta e treaba. De ce nu au muncit? Păi, pentru că sunt bolnavi, unele dintre persoanele respective au fost uh, prinse de uh, gazetari, de adevărul, de exemplu, l-a găsit pe unul care a explicat că el va munci, dar nu acum, că acum nu are chef. Adică și munca asta e, după chef a zis, nu sunt de acord să ne cheme la dezăpezire, pentru că din noiembrie prestezi zile în continuu, de luni o să mai vin. Zice dar da vine așa când vreau eu, când are el nevoie, nu când pot eu, când sunt disponibil, nu când are el nevoie. Venim când putem, a zis un asistat Iar adică primarul social. Da. Deci asta ar fi toată treaba. Alții intervievați colegii de la Pro s au dus și au căutat uh, să vadă explicații și au găsit o doamnă care a zis că ea este foarte bolnavă, are frezoane. Și <laughs> ce are, mă? Frezoane, bre, de ale de, de, de, de febră. Și ascultăm, da. fiți atenți. Dacă sunt bolnavă, cum să mută? Sunt bolnavă. Vă sunt o de două ori de ferei. Am dăne, cum să spune, tensiune mare. Și trebuie de să mă să muncesc eu. Nu m-am duc niciodată. Dacă muncesc, mă ia căldurii, temperaturii, nu pot să muncesc. Mă ia capul, mă ia frezoanii. Ah. Deci, practic, toate bolile lumii da. sunt pe ei acolo, și în caz că muncesc. Că asta să... e de, dacă muncesc, dacă, muncesc, dacă muncesc, mă ia căldurile mă. și capul, frate, și frezoanele. Deci, nu pot să muncam, îmi face rău la sănătate. Nu pot să muncesc. sunt oameni din țara asta care asta spun, băi, mi-e munca, îmi face rău, frate, cum să muncesc? Mă nu știu ia și ne inventa, mă ia asta. frezoanele. <laughs> cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Avem bătălia sexelor în această dimineață Avem o tabletă de dat Și o vom da peste câteva minute 10 minute aveți la dispoziție pentru a vă scrie Cu un SMS cu tarif normal la 1769 În care să scrieți deșteptarea Numele vostru și orașul În care ascultați Europa FM E foarte simplu 1769 E musai să scrieți deșteptarea Numele și orașul în care ne ascultați Puteți câștiga în această dimineață O tabletă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 Simți slăbit Nu te poți concentra Obosești prea ușor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 au acum reduceri de până la 50%. Aparatul de îndreptat părul Remiton cu veris ceramic este doar 64,99 lei. Flanco.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 chiar și pentru cei mici, Dufa Fruit, poți uita de constipație. Acesta este un medicament, citiți cu atenție prospectul. Oi, și ginea acasă, oi! Acum ai acoperire națională și dacă te la Digimobil ai să primești din partea casei un smartphone 4G, Olview P6 Energy Lite și pe urmă 50 de lunar net mobil. Ui super! Intră pe digimobil.ro. Cum scapi de iarna? închizândul în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 Am fost perfect cumva, dar ai plecat așa Cum tu ai și venit, în viața mea in Și nu te am mai pasat, nu te-ai uitat, în spate. Am spune inima, am fost vorpada ta Că tu mi-ai spus povești, doar să mă răscolești și acum blești ca și când, mai cunoscut cumatei. <fie> Asta nu-i felul meu, nu sunt carată. Cândva, lasă în mea, mi-e bine, mi-e bine. Promiidăm -mi să nu încerci, să mă repatești, e mult mai bine așa. Rămâne doar pradata, le îngrobă n-am în nu vreau să mă mai doară.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 cândva, lasă în urma mea, mi-e bine. Le pun acum pe foii, le rup am mama. Întoarce acum, le pun Le rup, le pun claronc. Și tot ce a fost cumva lasă în urma mea, mi-e bine. 8 și 29 de minute. Turul României la Europa FM. Polițiștii locali din Bârlad se pot lauda că sunt printre cei mai școliți polițiști din țara. Bravo, asta, de ce nu la bravo asta? Datorită cetățenilor care le-au plătit studiile. Mai mulți polițiști locali din oraș au făcut mastere plătite de studii postuniversitare cum ar veni, plătite de primărie din banii contribuabililor. Sorin Izu ne explică. Bună dimineața, Bună dimineața. Sorin. dimineața. Bună dimineața, vorbim despre o poveste descoperită de inspectorii curții de conturi la o serie de primării din județul Vaslui. Primarii au acordat ilegal sporuri sau alte drepturi bănești unor salariați. Ei bine, este și cazul polițiștilor locali din orașul Bărlat. Aceștia, de exemplu, au făcut studii post-universitare plătite din banii contribuabililor. Numai puțin de 22.000 de lei s-au alocat din conturile primăriei din Bărlad, către diverse facultăți din țară. Totul pentru polițiștii locali care au luat în serios Dica la ai carte, ai parte Acestora li s-au plătit pe lângă taxele la facultăți Și deplasările ori cazarea în diferite zone din țară Iar acum polițiștii se pot lăuda Că sunt printre cei mai școliți polițiști locali din țară Unora chiar le-a venit ideea solicite și ei bani de la primărie pentru a se școli pe mai departe. Bravo, domne, foarte frumos, dar să, să știți că e greu. Adică, dragi polițiști, vă felicit, dar nu e ușor. Bine, sori, mulțumim foarte mult. Mulțumim. Nu e nimic rău în chestia asta. Nu, nu, nu, din păcate, bravo, foarte bine. Până așa puteau să, puteau să ia niște băieți, de exemplu, de la centru. Da. Așa avem niște diplome. Bine, Sorin, mulțumim tare mult pentru turul României. Avem bătălia sexelor în câteva momente după cea mai nouă piesă Katy Perry, Chain to the Rhythm, în deșteptarea. deșteptarea Europa, M-am ascultat în deșteptarea la Europa FM 8 Și 35, bătălia sexelor Avem o tabletă în această dimineață Oana din Ilfov cu noi, bună dimineața Buna dimineața Bună, Oana Ce mai faci? Bună, bine Aha. Bine, unde te duci? Uh, am ajuns la serviciu ah, Ce tare deci nu se duce nicăieri Și e lume <laughs> Are un serviciu, asta e bine Cosmin din Iașe cu noi și el, bună dimineața Bună dimineața. Salut Cosmine. Hai să începem cine să stabilească oana? Cine începe oana? Tu sau Cosmin? Cosmin. Cosmin. Fii atent Cosmin, prima întrebare este pentru tine. Societatea dacă a dacilor, deci avea două clase: pileații și comații. Pileații erau aristocrația sau oamenii de rând. Hai. Ce erau ăbre pilații? Șefii sau oamenii Răspuns greșit, aristocrația Cât să te las? Zici Putei și tu, să ai o un șansă? Una din două, măi Cosmine, okay. n-ai băut cafeau, a? Da, <laughs> ok. Ce Cosmine, lasă-mă în pace, ok <laughs> Oana Da? Ce rege dacă a unificat triburile Getodace și a creat un stat centralizat A cărui întindere se suprapune aproximativ Pe contururile României Mari Vadim Burebista Da, domnule Hai domnule da, ultim moment. 1 0 Cos Cosmin Cine a fost da. prim-ministru în România înainte de Sorin Grindeanu? Dacian da, Ciolo A, ah, leu, frate, Mama, da, era gata-gata să-l uităm deja Nu-l uităm da. Oana, cine este actualul ministru de externe? Tu e la, așa... Răspuns greșit. Actualul ministru de externe este Todor Meleșcanu. <laughs> e 1 -1. Deci, Todor Meleșcanu, nu sunteți domni așa bine cunoscut, da? <laughs> uh, Cosmin? Da. Cum se numește dealul din București, unde la 13 septembrie 1848, armata otomană a zdrobit o formațiune de luptă românească compusă dintr-un bantalion de infanterie și o companie de pompieri. E și ziua pompierilor. Nu, nu dea lui okay. Oana, da, de lui da. bătălia de la Dealu Spiri. Asta era armata română săracii de ei, aveam niște infanterie și pompieri. Uh, Oana, fii atentă, dacă răspunzi ai câștigat. Ce domnitor moldoven Am învins decisiv armata otomană a lui Suleiman Pașa într-o bătălie desfășurată pe Valea Bârladului, la 10 ianuarie 1475, dacă mă înțelegi ce vreau să spun. Nu e ceea cel bătrân? Și merele de aur Ce domnitor Moldovean Păi stai mâși, ăsta ce era? bătrân? Nu era, încă nu erau moldoveni prea mulți pe atunci în, La nu? București Atunci nu migrau? Nu Ștefan cel Mare și Bătălia slân. de la podul înalt. da, Cosmin E unul, în continuare Becherel Becherelul este o unitate de măsură a... A. Ce se măsoară în bechereli? Oh! <laughs> Radioactivitatea. <Măutură. laughs> Sunt... Sunt becher. <laughs> Bine, Oana? Da? Din nou ai o șansă de câștig. Ce se măsoară în herți? Herți. Intensitate? Intensitate. Intensitate. Nu. <laughs> nu. Nici dezitatea, nici dezitatea, frecvența Cred că pixurile nu sunt pixurile nu. La... Hai să ne concentrăm un pic da. E 1-1 în continuare Luptă grea pentru tabletă Cosmin De data da. asta cred că nimeriți Cosmin, care este numele din buletinul lui Smiley? Serios? Nu stiu. Dacă și-a pierdut buletinul Ad... Andrei Tiberiu Maria de unde și glume? Da. Domnul Maria, bună ziua. Deci, Oana, da. mă, dacă nici de data asta nu știu ce să-ți fac, fii atentă. Care este numele de familie al artistei cunoscute sub numele de scenă Loredana? Groză. Extraordinar Victorie Era valabil și bongea Adică era cu slash aici Da E Ave bine Gata din două. Bravo Oana Ai câștigat să știi Poți să te bucuri Cosmin Yay! E bine Dar uite vezi Dacă știi cine a fost De aceea în pierzi <laughs> Mulțumim Cosmine Ei, Cosmin. Oana ai reușit Bravo Felicitări. Felicitări Felicitări Oana Bravo Ai câștigat o tabletă Mulțumesc. Să spui tuturor prietenilor Cât de ușor se câștigă o tabletă Doamne 10 întrebări O să le spun bine. Nu mai am decât 94. <gol> <gol> <gol> Trebuie să mă apuc să mai fac. Bine, avem întrebări totuși pentru dublu sau nimic. Sunt pregătite ediția care pornește de la 200 de euro și ajunge la 1600 de asta. După noua, între timp mai avem și, cum îi zice, știrea de diamant. Știrea de diamant. Avem știrea de diamant imediat. Vă reamintesc, la finalul săptămânii de puteți puteți câștiga o bijuterie cu diamante în valoare de 1000 de euro.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 spun când te ating pielea ta, gura ta mă aprind și mă simt dezarmat Nu mai sunt cum eram Am mai blocat Nu mai pot controla e ciudat și mă simt imobilizat mă întoarce pe Curată, curată, cură-ta, părindica șapoi, nu mușca cu vuse Visele, doi visători Spurăm printre ele În palma ta, ta. Îmi las inima pe te. 8 43 de minute plin de premii la Europa FM. Dacă ascultați Europa Express, puteți câștiga un voucher în valoare de 300 de lei. Dincolo de asta, ascultați drum cu prioritate cu Radu Constantinescu și puteți câștiga un weekend la Predeal. Taylor și Europa FM te invită acum la concurs, răspunde la o întrebare inspirată din știrea de diamant și intri în cursa pentru o bijuterie în valoare de 1000 de euro. E foarte simplu, avem și știrea de diamant din această dimineață. Romanii și grecii credeau că diamantele sunt lacrimile izvorâte din ochii zeilor. De asemenea, în credința lor, ei priveau adeseori diamantele ca fiind bucăți de stele căzătoare. Mai mult, pentru că astăzi e Valentine's Day, să amintim și faptul că toți romanii credeau că zeul iubirii Cupidon avea săgețile încrustate cu diamante. Aceasta este probabil cea mai veche asociere între diamante și iubire. Și întrebarea zilei la care trebuie să răspundeți trimițând evident și un SMS: Cine avea în viziunea romanilor săgețile împodobite cu diamante?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 Cine avea în viziunea romanilor Săgețile împotobite cu diamante? Dacă dai și răspunsul corect și ai Ceva noroc, Taylor și Europa FM Te premiază cu o bijuterie În valoare de 1000 de euro Mult succes! cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM no fire. No fire. No fire. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. Yeah. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Hey. Bonita, hey. bonita. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. Hey. So be wise hey. and keep on reading hey. hey. the signs hey. of my body. Oh. I'm on tonight, you know my hips don't lie. I'm Starting to feel it's right All the attraction, the tension Don't you see baby, this is perfection Hey girl, I can see your body moving And it's driving me crazy And I didn't have the slightest idea Until I saw you dancing And when you walk up on the dance floor Nobody can deny ignore The way you move your body And everything's so unexpected The way you right it left it So you think oh, you on shake it oh, never really knew that she could dance like this yeah. She make up her head, wanna spend Spanish se llama? Sí. Sí. Su Shakira, Su oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise sí. and keep sí. on reading the signs of my brother sí. I'm on tonight, you know my don't lie. And I'm starting to feel your joy. Come on, let's go. Real slow. Don't you see that uh. this is yes, perfect. Uh. I know I'm on to My hips don't lie and I'm starting to feel it's right All the attraction, the tension Don't you see, baby, Shakira, this is perfection Shakira. Oh boy, I can see your body moving Half animal, half man I don't, don't really know what I'm doing but Just you seem to have a plan My will on self-restraint Have come to fail now, fail now See, I'm doing what I can, but I can't So you know no. too no. hard no. to explain no really knew that she could dance like this hey. She make a man wanna spending. Hey. Como se llama? Hey. Bonita. Hey. Si, Shakira, Shakira, Shakira Oh baby, when you talk like that You know you got to hypnotize So be wise, and keep on Beating the size of my body carita let me see you move like you come from colombia mira en barranquilla se baila yeah. si en barranquilla se baila yeah. Sí. Yeah. Yeah. She's so sexy, I am in fantasy. A refugee left like me back with the Fuji's from a third world country. Uh -huh. I go back like when Pac carried crates for Humpty. Hum, we I lead a whole know. club, yeah. oh, By the CIA, we're in Washington, Colombians and Haitians. I ain't guilty of some musical transaction. no more do we snatch rope. Refugees run the seas 'cause we own our own boats. I'm on tonight. My hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go real slow, baby. Like this is perfection. No oh, you know I want tonight. My hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. The attraction, the tension, baby, like this is perfection. fighting, uh, No fighting. No fighting. No fighting. Uh, no fighting. Shakira, Shakira, 8 și 49 de minute, ne întâlnim în câteva minute cu Cătălin Tolontan, arena lui Cătălin Tolontan, mm -hmm. și dublu sau nimic și 1.600 de euro după noua. Am un pic de sunetele lui Petranu, că n-am mai difuzat de mult așa Aaaa. ceva, discutam zilele trecute cu un prieten care se fascina de istoria antică și de, mă rog, istoria dacilor, apropo de sunetul pe care l-ar fi putut scoate faimosul standard, dac, nu era un drapel, stindardul drac. știți, draco, îi spuneau romanii, cap de lup cu, mă rog, o prelungire textilă care flutura în vânt. Se crede că atunci când vântul trecea prin gura lupului, se producea un soi de sunet de asta înfiorător. E, asta este mai mult o legendă. Nu s-a reușit să se producă un sunet. Foarte probabil sunetul ăsta era produs mai degrabă de un soi de un soi de trompetă făcută din bronz care se chema Carnix și care era un instrument folosit în, în armatele celților și care suna cam așa. Trebuie să vă imaginați ca o prăjină. Deci era o trompetă foarte înaltă astfel încât să se ridice la 1-2 metri deasupra capetelor soldaților. Pe se poate face auzită. Da. Pâlnia trompetei era gura deschisă a unui animal, deci totul făcut din bronz. Poate un șarpe, poate un monstru, poate un dragon, un lup, ceva de genul ăsta. Și sunetul era cam așa. O să încerc să dau un play de aici. Vuvuzelă curată. Da. Asta e un soi de e, Și trebuie să vă imaginați imagine. E posibil ca și dacii să fi folosit de fapt Carnix. Aparent a fost o a, invenție apărută undeva în triburile sciților. Și, a, mă rog, răspândită după aceea. Trebuie să vă imaginați cât curaj aveau oamenii ăștia, și romanii, și dacii, imaginați-vă cum arăta începutul unei bătălii, undeva într-o într pădure sau lângă o pădure dacică, în zori, în ceață frigumezeală și deodată din pădure începeau să se audă astfel de sunete, urlete și pe vremea aceea bătăliile erau toate corp la corp. Deodată apăreau niște sălbatici alergând din pădure, cu topoare și cu uh, săbii încercând să te ucidă. Și în răcnetele alea, pe fundal, se auzea așa ceva. Probabil din zeci și zeci de carnics-uri. Bine, asta este o interpretare mai artistică. Asta la focul de tabără seara. și chiar niște tipi foarte curajoși da. Și în cu condițiile astea Avramiancu? Avramiancu ce avea, un fluier? Sau ce? Îți îngheață sângele, îmi vine numai când auzi Imaginează-ți cum era să știi că vin din pădurea aia niște sărbatici al căror singur plan este să te sau să moare încercând să tomare. omoare A? Treabă! La ce subiecte are, cred că ar putea veni și Cătălintu Lontan. Așa, când, când lancează câte un subiect, să se apuce să cânte la Carnix. <laughs> înainte? Când sunt noi, Palangheles. Să te ții. Așteptăm în studio. Dacă ai Carnix-ul la tine, transmitem în direct. Ascultă la radio cu Andreea Isca!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 Yes, un miarou nu no -no!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 Referendumul anticorupție intră în linie dreaptă. Parlamentul a dat cu unanimitate de voturi aviz favorabil pentru consultarea populară anunțată de președintele Claus Iohannis pe 24 ianuarie. Parlamentarii puterii consideră însă că referendumul este inutil și că banii pentru organizarea lui ar putea fi folosiți în scopuri mai bune. În perioada următoare, președintele Claus Iohannis urmează să stabilească întrebarea care va apărea pe buletinele de vot. La instanța supremă este programat astăzi un termen al procesului în care socialdemocratul Liviu Dragnea este judecat pentru instigare la abuz în serviciu și instigare la fals intelectual. Șeful PSD a ajuns în urmă cu puțin timp la instanța supremă. În acest dosar sunt trimiși în judecată mai mulți șefi și angajați din cadrul Direcției de Asistență Socială Telorman, printre care fosta directoare Florea Alesu și fosta soție a liderului PSD, Bombonica Prodana. Procesul se dovedește a fi unul cu surprize pentru Liviu Dragnea. Procurorii DNA au trimis la Curtea Supremă un volum plin cu stenogramele Înregistrări telefonice și ambientale. Iar mâine Liviu ne așteaptă un răspuns la contestația depusă față de condamnare la închisoare cu suspendare pentru fraude electorale în dosarul referendumului. Comisiile parlamentare pentru buget finanțe vor supune votului astăzi concluziile anchetei referitoare la cele două rectificări bugetare de anul trecut. La începutul anului, liderul PSD, Liviu Dragnea acuza guvernarea tehnocrată de o gaură în buget de 10 miliarde de lei. La momentul respectiv, fostul premier de Cioloș și fosta șefa finanțelor, Anca Dragu, au explicat că minusul a fost cauzat de estimări prea optimiste ale încasărilor. și puterii au insistat însă să fie făcută o anchetă parlamentară. Accesul în cinci secții ale Spitalului Județean de Urgență din Slatina a fost restricționat din cauza numărului mare de infecții respiratorii, în județ au fost confirmate peste 60 de cazuri de gripă, iar trei pacienți au decedat, Ana Maria Constantinescu relatează. Bun găsit! Secțiile Spitalului de Urgență din Slatina unde au fost impuse restricții sunt terapie intensivă, terapie intensivă neurologie, terapie intensivă cardiologie, secția de boli infecțioase și cea de neonatologie. Restricția presupune că pacientul poate fi vizitat de un singur aparținător, iar acesta nu poate sta în salon mai mult de 5 minute. Managerul spitalului spune că deocamdată nu se pune problema instituirii carantinei în unitatea medicală. Potrivit Direcției de Sănătate Publică Olt, din octombrie anul trecut și până în prezent, în județ au fost înregistrate peste 60 de cazuri de gripă, trei dintre pacienți cu vârste de peste 65 de ani au decedat. Analizele în cazul lor confirmând existența virusului gripal H2N3. Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Un alt profesor de la Departamentul de Medicină Dentară a Facultății din Orade a fost reținut pentru luare de mită. Camelia Dala este acuzată că ar fi primit de la studenți sume între 300 de lei și 100 de euro, cosmetice, cafea și un stilou pentru a-i promova la examen. Femeia mai este acuzată că anul trecut le-ar fi dat unor studenți subiectele de examen rezolvate, pentru că aceștia să poată trece în următorul an de la taxă pe locurile bugetate. Săptămâna trecută, șefa a Departamentului de Medicină Dentară a fost arestată preventiv tot pentru luare de mită. Demisie la Casa Albă, Michael Flynn, consilierul pentru securitate națională al președintelui Donald Trump, a părăsit funcția la mai puțin de o lună de la investire, totul după discuțiile sale controversate cu ambasadorul Rusiei la Washington, ne explică Valentin Chisoceanu. Departamentul American de Justiție a avertizat administrația Trump luna trecută că Michael Flynn nu a spus adevărul autorităților în legătură cu discuțiile sale cu ambasadorul rus și ar putea fi vulnerabil la șantaj din partea Moscovei. Nu e limpede dacă discuțiile cu oficialul rus s-au referit inclusiv la ridicarea sancțiunilor împotriva Moscovei. Acesta este și motivul pentru care Michael Flynn a decis să demisioneze din funcția de Consilier pentru Securitate Națională. Presa americană scrie că retragerea sa bruscă marchează primul semn de dezordine la vârful noii administrații Trump, care s-a confruntat cu o serie de controverse, dar și cu lupte interne. Donald Trump a rămas astfel fără unul dintre principalii săi consilieri, care l-a sfătuit în politică externă și securitate națională de la începutul anului trecut. Atenționare de călătorie pentru Grecia, Ministerul de Externe de la București ne avertizează că lucrătorii companiei feroviare naționale elene vor intra în grevă, astfel circulația tuturor trenurilor va fi oprită astăzi și mâine, între 5 și 8 dimineața și 21 și 24 noapte. Știrile se opresc deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrileeuropafm.ro Ioana, mulțumim! Sport, Luca Bastia!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 Trebuie să ne rugăm la Dumnezeu ca să-i oprim. Este aproape imposibil, spune fundașul brazilian. PSG Barcelona va fi transmis de ProTV. Mâine se vor juca meciurile Bayern în Arsenal-Londra și Real Madrid-Napoli. Celelalte patru sferturi de final ale Ligii Campionilor sunt programate săptămâna viitoare. Lazio și AC Milan au remizat 1-1 în ultimul meci din etapa 24 a 24-a serie A. Radu Ștefan a fost titular la gazde care au deschis scorul dintr-un penalti în finalul primei reprize. Suso a egalat pentru AC Milan în minutul 85. În Anglia, Manchester City a urcat pe locul al doilea la 8 puncte de liderul Chelsea, după ce a câștigat cu 2 la 0 în deplasare la Bournemouth. Luca, mulțumim! În câteva minute încep înscrierile pentru dublu sau nimic. Avem astăzi de dat 1600 de euro. Acum urmează arena lui Tolontan. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine. make the stars look like they're not shining. Her hair, her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful and I tell her every day. Yeah, I know, I know when I compliment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 And I'll see you. 10 minute vă spunem din nou bună dimineața, ascultați deșteptarea la Europa FM, cred că sub o formă sau alta există explicații pentru radiațiile la psihotronice despre care s-a vorbit în ultima perioadă, arena lui Cătălin Tolontan, bună dimineața Cătălin! Bună dimineața! Bună dimineața, da, mai ziua da, dată, avem că a, -a zis mai tare, Bună dimineața! Da. Cu mai multă convingere. Da, am publicat astăzi de dimineață o, o nouă investigație, um, care arată că există un raport secret, păstrat secret, încă din mai 2016, la Muzeul de Ogeologie, cel care se află plasat între șoseaua Chiselev și, și uh, Bulevardul Aviatorilor, la 100 de metri practic de, calea Victoria, de piața Victoriei, iertați -mă. un raport în care uh, oamenii de acolo, de la muzeu, deci chiar ei au descoperit că în interiorul muzeului, în mai multe săli, este vorba de 23 de repere, Există o radioactivitate crescută și în două locuri din curtea muzeului această radioactivitate este absolut imensă ca să uh, exprimăm în termeni comparativi, de 100 de ori mai mare decât radioactivitatea din zona neagră de la Cernobâl zona unde n-a mai intrat nimeni niciodată zona interzisă ființelor umane. Acum de ce s-a întâmplat lucrurile astea? Pentru că acolo, la Muzeul muzeu de, ge de geologie, care este un muzeu cu o latură strategică, sunt adăpostite... Ce înseamnă latură strategică? Înseamnă că, de pildă, este, este acel institut, este institutul care elaborează hărțile ah, de okay. resurse naționale da. ale, ale României. De albinte, banii care ar fi trebuit folosiți pentru ca aceste roci și fosile să nu emită sau să, să, ca oameni să fie protejați de emisiile radioactive, au fost folosiți pentru calculatoare, telefoane, mobile de lucru și alte lucruri. Și banii au fost luați din partea, de, partea strategică a institutului, care este finanțată separat această parte. Dar bun, să ne amestecăm lucrurile. Deocamdată discutăm spre următorul lucru. Ei știau că acolo este o radio, radioactivitate foarte mare. Ce sunt? Sunt fosile radioactive. Fosile radioactive și roci. Uh -huh. Extrem de multe roci care alcătuiesc ca. Deci, în pifniță, de pildă, este de 1000 de ori mai mare radioactivitatea decât într-o mină de uraniu. Uh -huh. Ei știau foarte bine toate aceste lucruri, știau de asemenea că. 10 e peste, peste nivelul admis? În locul respectiv. În locul respectiv de 200.000 de, de, de, de ori mai mult decât nivelul admis. 200.000 de, de ori mai mult decât nivelul admis. Uh -huh. Condu ei înseamnă conducerea, știa foarte bine aceste lucruri, știa de asemenea din ceea ce raportează angajații că 10 dintre ei sunt bolnavi grav unii de cancer unii au murit din cauza cancerului știau că vizitatorii intră în uh, muzeu și în, uh, și, în, uh, și în curte în număr de zeci de mii numai, numai în noaptea muzeelor deschise au fost 14.000 mii și au păstrat secret raportul despre asta discutăm, de fapt, astăzi. Este un raport din? Este un raport din, întocmit, în aprilie 2016, devenit oficial în mai 2016. Bun, da, rocile luni. alea sunt acolo de câtă vreme? Potrivit declarațiilor uh, directorului Muzeului uh, de Geologie Rodicatiță, situația, adică rocile, întrebarea ta, Vlad, și Fosile. radioactivitatea da. asociată și fosilele, durează de, de 25 de ani și nimeni nu a făcut uh, absolut nimic. Uh -huh. Bun, mai am o întrebare. Acum contează și distanța la care sunt făcute aceste măsurători. Sigur. Adică la ce distanță Voi ați făcut? Adică ați măsură măsurătorile? Nu nu, nu, nu, nu, e treaba noastră. Noi avem un raport oficial pe care l-am publicat astăzi și pe care îl poate citi oricine. Hmm? Pe care l-am dat spre consultare unor experți independenți, unor fizicieni. Avem declarații de la oameni de la Institutul de Oncologie din România care spun, din București, care spun foarte clar că acele uh, radiații transformă locul respectiv, deci metri. Da? sau pivnița, toată da, încăperea da. în niște uh, uh, cernoburi sau uh, da. pe scară mică. Ele fiind semnalizate ca atare. Ele nu și sunt fiind accesibile niciun... pentru public. Pentru public, dar pivnița nu, că nu intri în public în pivniță, dar okay. tre trece pe lângă mamut oricine, orice copil care intră în da, acolo. Da, am văzut fotografiile anchetei, uh, mamutul ăsta, mă rog, fie o chestie acoperită de o prelată într o laterală a muzeului de geologie. în curte, da, acum. Curte. Ca să fie nu semnalizată, adică. Nu. Ideea este, trecătorii din de pe trotuar, oamenii care manifestează în Piața Victoriei nu sunt ei și uh, periclitați. Deci Deși da, există, pe, ei... de asta era întrebarea. Ok, este o porcărie înfiorătoare ce se întâmplă acolo Bun. că nu se semnalizează. Nu se semnalizează astea. și nu și mai ales nu se cumpără uh, uh, ceea ce se întâmplă în toată lumea și anume niște acvarii plumbuite care să protejeze, să-i protejeze pe vizitatori și pe angajați. Da. Nouă ni s-a părut semnificativ și credem în continuare că este semnificativ că la 100 de metri de oamenii care manifestează pentru că un guvern și-a permis în secret să încerce să schimbe codul penal, se păstrează secret un raport de sănătate publică de o asemenea gravitate nu doar pentru angajați, ci și pentru copii, pentru femeile gravide da. care vizitează muzeul respectiv, pentru oamenii care, într-un fel sau altul, intră în contact cu zonele, cu zonele acelea. Li s-a părut pur și simplu simbolic să se întâmple asta la 100 de metri de, de, de manifestație. Am scris clar că nu e vorba de faptul că manifestații ar fi, ar fi afectați, deși în materie de vecini și de apă freatică, lucrurile sunt mai complicate, pentru că, așa cum scrie în raport, se infiltrează apa în zonele respective, uh -huh. ele nu sunt niciun fel protejate, și e posibil ca radiațiile să migreze mai departe în zona de, de pânză freatică. Dar asta da. este altă, altă și, poveste. Și conducerea institutului cum explică? Păi, conducerea institutului este perplexantă pentru public în, în explicații. Rodica, a declarat astăzi că nu e problema aici, că de 25 de ani se întâmplă asta și că e problema. să, să rezolve problema cei care vor veni după noi. De alminteri, o știre de ultimă oră ne spune că. Directorul Gabriel Bindea, directorul Institutului Geologic al României, de care depinde și Muzeul de Geologie din, din Piața Victoriei, a fost demis chiar în momentul în care uh, i au aflat că urmează să publicăm investigația mm -hmm. astăzi. A ajuns la finalul documentării și am înțeles că a fost demis chiar undeva vineri după amiază, în momentul în care știa că urmează să publicăm ancheta din întrebările oficiale pe care le trimisese către autorități. Da, pot să... Adică îmi permiți un comentariu, ca de obicei în rubrica ta. <laughs> N-am auzit dacă îmi permiți, că dacă nu îmi permiți, <laughs> nu mai zic nimic. Pentru că <laughs> am Pretextează vostru. că bea ceai. Da, deci cred că dacă se întâmpla undeva în state așa ceva, aia de la Muzeul de Geologie și statul român erau dați în judecată și plăteau generații întregi. De acum înainte, mi se pare cu totul irresponsabil să manevrezi în felul ăsta materiale cu radioactivitate naturală, că nu e o activitate creată în urma unor experimente sau ceva de genul ăsta. Acum sunt o grămadă de tipuri de materiale care, și de radiații. În, am citit cu atenție materialul vostru, nu scrie de care tip de radiație, alfa, gamma sau ce se întâmplă acolo. Cred că e foarte important de precizat Ca să nu se panicheze lumea Că aia este chiar o zonă foarte circulată A orașului, dincolo de că sunt manifestații Sau nu, în momentul ăsta Adică la 200 de metri e guvernul României Peste drumul muzeu Antipa Chiselef trece prin fața muzeului Trec pe acolo sute 100 sau mii de mașini zilnic Cred că e important de precizat Și ar fi grozav dacă ați putea să continuați ancheta luând un contor Geiger și văzând Care este radiația la 10 metri de mamut Sau la 50 de metri de mamut Sau la 100 de metri de mamut pentru că uh, atunci când faceți o comparație cu Cernobâl, s-ar putea ca unii cititori care nu prea înțeleg cum e cu povestea asta să spună, mamă, bucurești e în Cernobâl. Nu, e foarte bun observația. Noi am și scris azi că trecătorii nu sunt deloc afectați, dar, într-adevăr, lucrurile trebuie luate. Dar nu cred că presa trebuie să facă aceste controle, sincer. Eu cred că autoritățile trebuie să se înțeleagă da, pe director deja, dar cred că, în primul rând, Ministerul Cercetării de care aparțin respectivele uh, instituții. Da, poate institutul, de fizică nucleară sau. Deci ar trebui gurea... ca autoritățile să-și reintre în. Uh, rol. Încă o dată, este absolut simbolic. Sunt doar la 100 de metri de cea mai mare manifestație după 89, pornită din um, revolta oamenilor împotriva secretizării unei chestii care le privește viața. Codul penal, da? E, la fel se întâmplă la 100 de metri de ei. Deci ei pur și simplu au păstrat secret o chestiune care într-un fel sau altul ne afectează pe toți cei care am vrea să mergem acolo sau care am mers acolo pe uhum. studenții care vor să, să meargă acolo. Avem Cresc multe alte imagini. Că, crezi că asta va intimida oamenii care se duceau la nu, poliție? Nu, nu, în niciun caz. După cum nu ne intimida pe noi să publicăm. Adică, da. bun, Ministrul de Interne vine și ne acuză acum câteva zile că suntem incitatori și vreți să-i scoatem în stradă. Acum ne-am gândit și noi. Oamenii vor spune că suntem puși de al și ce să-i băgăm în case. Nu, oamenii nici nu ies în stradă, nici nu intră în casă pentru că scriu, scriu jurnaliștii da. ceva, nu, dar datoria fapt. noastră să nu procedăm la fel Sigur că ca autoritățile. Adică, da. în niciun caz nu puteam păstra noi secret un raport. Da. de sănătate publică pe care l-am uh, descoperit. Noi știm de ceva vreme care, uh, despre ce se întâmplă acolo. Nu reușisem să intrăm în poziția raportului. În momentul în care am intrat în poziția raportului, am putut să l explicăm, am vorbit cu surse independente, am confirmat că este autentic raportul, că cifrele sunt îngrozitoare pentru punctele respective. Am, am decis să-l să publicăm. Da, oricum, e absolut incredibil ce se întâmplă cu materiale. În afară de conducerea muzeului, voi ați mai solicitat uh, explicații, puncte de vedere, reacții așteptați și de la alte instituții, da, așteptăm, să știm să... Aș, așteptăm reacții, în primul rând, de la Ministerul Cercetării astăzi, pentru că, încă o dată, în afară de demiterea șefului institutului, da, da. rămâne de văzut ce se va întâmpla cu șefa muzeului și cum vă explică ei, totuși, că inclusiv guvernul de dinainte Guvernul da. ceoloș, trebuie să aflăm de la ministrul cercetării din guvernul ceoloș dacă el a știut sau nu despre acest raport. Șefa cabinetului ministrului cercetării de astăzi este o fostă directoare a acestui institut, unde înțelegem că de 25 de ani lucrurile sunt într-un fel sau altul asemenea, potrivit declarațiilor. Și cum crezi că se de astăzi. Faptul că de 25 de ani sunt materialele acelea acolo și nu Nu știu, asta este vechea noastră discuție. Uh, uh, adică, mă Vlad și Zaf, nu dau seama. Unde suntem? Cei ce doare cel mai tare în România? Ce ne afectează pe toți? Corupția? Incompetența? Inumanitatea? Lipsa de discernământ? Dacă șeful unui da. institut de, de geologie și de, muzeu de geologie care se presupune că este un om de știință, un om care se pricepe la lucrurile astea, pe propriile măsurători, la care a fost martoră, că au fost martor, au măsurat împreună cu șefii acolo, nu pot să citească cifrele acestea, nu le înțeleg gravitatea uh, valorilor unde sunt Da, e absolut. Adică, pf, încerc să mă gândesc logic. În momentul în care stai într-o clădire în care se află material radioactiv natural, și 25 de ani la rând, știi că ăștia sunt oameni de specialitate, cum spui tu. Și nu par să fie preocupați. Adică, nu-mi dau seama care e explicația. De păi ce poate nu că asta vorbește despre nivelul scăzut al cunoașterii din România. care Această ignoranță poate că este baza. Adică, a oamenii a multe care lucrurilor. lucrau în Institutul Geologic. Și unii dintre ei, care nu... aveau decizie. Poate că s-au... Și inclusiv oameni care s-au temut, care ajung în situația de a se teme mai degrabă pentru funcție decât pentru propria viață? Toți? Păi nu se poate ca toți, da? Păi, Do dovadă că până la urmă până... unii au vorbit cu noi și ne-au dat raportul. Da. Bine, oricum e de urmărit, e foarte ciudat. Uh, toată povestea asta este uluitoare. Bine, păi așteptăm să vedem ce se mai întâmplă. Și exact, noi avem noi elemente pe care le vom publica în zilele următoare și care sunt de asemenea jocante. Bine, mulțumim! Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. 9 și 22 de minute. Spuneam și ieri că trupa Vang filmează astăzi un videoclip cel puțin ciudățel sau unic, dintr-un cadru, așa, cu ajutorul unei camere. Filmările încep în câteva zeci de minute, iar noi vom sta de vorbă peste doar 10 minute cu Cornelilie, solistul trupei VANC. <fie> Înainte să lansăm dublu sau nimic, 9 și 23 de minute, aveți 10 minute la dispoziție pentru a vă înscrie SMS cu tarif normal la 1769. Scrieți dublu numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Vă reamintesc, vă puteți înscrie în orice moment pe site-ul nostru pe europafm.ro. Dar acum, în 10 minute, doar cu un SMS la 1769, scrieți dublu numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM.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 emoțional am sufletul un bine extraveral noi to ne vedem de patuse facem schimb de prea multe păreri răbdarea mi-a pierdut oteneri așa mi o la toamne, multe uite-i oane de ghimioane. așa și ce draca stau la coară? Pentru ferici o viață, o să stau la rând și pentru tine o să stau și ție Așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, Ceva nu-i bine nici profesional Am multe locuri goale prin busunar Iar mine sigur mai apare ceva nu mai contează, eu sunt bine și așa Prieteni mei știu asta deja Că avem milioane de chinioane Ajută-mi, Doamne Așa hey. și, -și ceva că stau la toare Pentru fericir o viață împreagă O să stau la reț și pentru tine Și o să stau -ți și ție Așa așa, așa Așa, asa, așa, așa Așa, așa, așa Așa, asa, asa, asa, asa, au asa, asa, asa, asa, asa, asa, din asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, să se inundeparul Eu nu-i mai simț al marul O, ce-ar fi Spun, așa, și... așa și ce Dacă stau la coală Pentru fericii O viață întreagă O să stau la rând și pentru tine Și o să-ți dau și ție Așa și ce Dacă stau la coală Through fate, Așa și așa, Cornel pregătește ultimele detalii vis-a-vis -vis de filmarea pentru videoclipul piesei camera ei. E de Suntem de Valentine's Day, poate e îndrăgostit. Imediat intrăm în legătură și cu el și imediat avem și dublu sau nimic. Nu uitați de scrieri. SMS cu tarif normal la 1769. Scrieți dublu numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Da, trebuie să explicăm uh, ceva apropo de o decizie a justiției dată ieri. Știu, în perioada asta v-am înnebunit cu știrile din justiție, asta e, n-am fi vrut să ne ducem acolo, dar am fost împiși de guvern și de PSD care au hotărât, mă rog, hotărât că asta este dezbaterea noastră, nu spitalele, nu școlile, nu drumurile, ci chestia cu justiția. Așa că, ce să faci? Am început să investigăm și noi, să încercăm să înțelegem. Deci, despre ce este vorba? Ieri a fost comunicată, mă rog, s-a dat, a apărut știrea că la Alba Iulia, Curtea de Apel de acolo a anulat o pedeapsă de trei ani de închisoare cu executare dată unui fost funcționar public, fostul secretar general la Consiliul Județean de acolo, pentru abuz în serviciu. Acesta contesta executarea a pedepsei și a invocat pentru, în contestația lui la executarea pedepsei exact hotărârea Curții Constituționale, care cere redefinirea mai precisă a infracțiunii de abuz în serviciu. Uh -huh. e, după ce această pedepsă cu închisoarea a fost anulată de Curtea de Apel, a izbucnit din partea, cum să spun, din partea care din partea care apără penalii, de fapt, și corupții, un mare strigă de bucurie. Iată, Curtea de Apel de la Alba Iulia a demonstrat că abuzul în serviciu nu poate fi uh, aplicat, nu poate fi pedepsit, a fost, de fapt, dezincriminat de o instanță de judecată și cu asta basta s-a terminat. Ordonanța de urgență dată noaptea ca hoții este corectă. Lucrurile sunt un pic mai nuanțate și pentru cei care sunt de bună credință și vor să încerce să înțeleagă cu adevărat ce se întâmplă și nu au neapărat păreri de neclintit, um... E bine să asculte această mică explicație. Curtea Constituțională, în anul trecut, a dat o hotărâre prin care nu declara neconstituțional abuzul în serviciu, ci spunea că acesta trebuie precizat mai bine sau că acuzațiile trebuie precis, definit, trebuie, uh, infracțiunea trebuie definită mai bine și că abuzul în serviciu se consideră sau trebuie să se consideră atunci când se încalcă o lege sau o ordonanță de guvern, adică ceea ce se cheamă legislație primară. Și mm -hmm. nu atunci când se încalcă o hotărâre de consiliu sau de guvern sau o fișă de post sau lucruri de genul ăsta. Deci curtea a spus, da, abuzul în serviciu este infracțiune, continuă să fie pedepsit, dar procurorul trebuie să demonstreze că uh, acuzatul, că inculpatul a încălcat o lege legislație primară. În cazul acestui dom de la Alba Iulia care s-a judecat acolo, el fusese condamnat inițial pentru că încălcase o hotărâre de guvern. Deci nu o lege sau o ordonanță. Și ca atare, Curtea de Apel a constatat că Curtea Constituțională a zis, domnule, hotărârile de guvern nu intră în acest regim. Și ca atare de aceea a acasat sentința de executare. Interesant că domnul respectiv, fostul secretar al Consiliului Județean, a intrat în direct pe la diverse televiziuni și a explicat Dumnezeu, mie mi s-a anulat pentru că la mine era ceva cu o de guvern. Că dacă încălcam legea, atunci eram, cam asta spunea, că dacă da. încălcam legea, eram în continuare acolo. Aproape că n-a fost luat în seamă. Deci, Povestea cu abuzul în serviciu este în continuare de actualitate și, um, ca să o spunem în dreaptă, oamenii au ieșit în stradă și în piață să protesteze nu pentru tehnicalități, uh -huh. ci pentru sentimentul că sunt trași în piept. I Aici este o criză profundă de încredere. Oamenii nu au încredere că acest guvern guvernează în interesul populației și că nu ascultă care sunt nemulțumirile populației Uh, și uh, oamenii cred că, de fapt, acolo se joacă ceva la guvern și la PSD. Asta este principala problemă. În rest de tehnicalități e bine să-i lăsăm pe judecători și pe procurori și pe magistrați să se ocupe. Deci închideți șampaniile și păstrați-le pentru mai târziu. Da, de fapt, în continuare problema rămâne. Lucrurile trebuie... Ah, trebuie să rămânem atenți, este aproape... Epuizant ce se întâmplă, dar din păcate cred că asta e. Cred că Thomas Jefferson spunea, nu vreau să nu știu dacă mă înșel, dar spunea că prețul libertății este vigilența eternă. Asta e. trebuie Ce să faci? Trebuie să fim vigilenți în țara asta, că, uite, democrația nu se simte prea bine. Dublu sau nimic, patru întrebări, sper eu patru răspunsuri corecte, 1600 de euro, banii ăștia îi dăm în doar câteva minute, în deșteptarea când jucăm dublu sau nimic. Acum mi e Feli, timpul. Îmi spuneai că se poate, că pot să scape trecut, doar să-mi dau o voie să iubesc, să iubesc, dar eu nu am vrut. plinde iubire și răbdare. Te vedem un prefocul, mă lovești în brațe și îmi spune cum nu spune acu. Lasă iubirea să te îmbrace. Adrianța, spre extensia, să-l și să nu mă gândesc. Câte amintiri frumoase, ce din când în când mă primi. Tu m-ai transformat în vară, vale frietă. A fost la Europa FM 9 și 39 de minute Jucăm dublu sau nimic în această dimineață Plecăm de la 200 de euro și avem șansa să ajungem la 1.600 Bună dimineața, îi spunem lui Ioan din Târgu Mureș Bună dimineața Bună dimineața Salut Ioane Bun venit la Europa FM Ți-ai pierdut glasul? -am <laughs> Hai, mai vioi, mai vioi Genunchi la piept <laughs> Așa, Ioan, cu zâmbetul pe buze Ești la serviciu, acasă, pe unde ești? Sunt pe drum, în drum spre locul de muncă Ești în drum, singur? Singur Nu, căsătorit că... Asta... Asta o să te ajute să te concentrezi mai mult Era bine dacă aveai și un prieten, un coleg ceva pe lângă tine, dar nu-i Sper că nu ești la volan sau dacă ești trage pe dreapta. Avem patru întrebări pentru tine, simple și de data asta. Dacă răspunzi la toate, poți câștiga 1600 de euro. Tu decizi dacă te oprești la un moment dat, adică nu e obligatoriu să răspunzi la toate, este te poți opri la un moment dat, dar rămâi doar cu banii câștigați până atunci sau dublezi de fiecare dată, riscul e să pierzi banii câștigați până atunci, da? Am înțeles, Bine, ai 8 secunde ca să răspunzi la fiecare întrebare. Multă baptă! 200 de euro. 8 secunde, Ioan. spunem președintele cărui partid a fost Iuliu Maniu. Partidul eh, Național Hmm. Nu era și creștin democrat? Mai lua-vă din gură. Atunci, atunci mi se pare că nu. Aha. Partidul Național Serenesc. Da, dumneavoastră, vă place istoria? Vă plac istoria? <laughs> da, îmi place. Când am ocazia de citesc. Ok. Atunci nu vrem să te încurcăm. Deja ai 200 de euro. <fie> Bravo, Ioane, ai luat primii bani. 200 de euro. Mulțumesc. Da, putem să-ți dăm mai mult, să știi. Noi suntem pregătiți. Mergem până la 400, de exemplu, pentru următoarea întrebare. Dar trebuie să Merge. fii și tu de acord. Mergem, mergem. Mergem, da? da, da. Un... Moise, insist. Moise este un fan, ascultă intens dublu sau nimic și precizează. Da. A fost președintele Partidului Național care a fuzionat cu Partidul Țărănesc. Da, domn Moise, ulterior mari uniri. <laughs> Da. Deci dacă zicea, de dacă zicea doar național, întreabă Moise, dacă zicea doar național, greșea, pentru că nu a fost președintele Partidului Național. A fost în conducere, dar nu a fost președinte. Deci suntem bine. Da. Asta. Foarte bine, bravo. Moise, mulțumim tare mult. Moise, Moise este consultantul nostru pe probleme de uh, frazare uh, atunci când vine vorba uh, de concurs. Da? Bine, dublăm sau nu? ne 400 de euro. Pentru 400 de euro, spunem Ioan, care este moneda Indiei? DA? Uh. Hai! Drahma. Uh, Câte drahme înseamnă 400 de euro? Exact, nu mai aș Dacă te rupi. rupii? rupi și mai multe. Se pare că am. Da. Se pare că nu am, -am limit-o. Rupia, nu drahma. Rupia. Da. Vezi, ai fi câștigat și mai multe. Da, da. Ah, dar n-a fost ai fost, ai fost aproape Dar mi pare, pare că rupii sună Foarte indian rupii, da. Drahman, da, sună, sună, da. Dăm da. niște rupii Da, da o Nu-i nimic, păstrăm noi banii rupii astăzi, e? da? Rămân la noi da. Și le dăm mâine las, da. Mulțumim da, banii? uite, hai da banii mai departe. Practic, banii nu rămân la noi. Banii C merg mai departe. Câte rupii este aceasta, urma? <laughs> rupie. Avem ceva cu dragmă mâine? Hai de rupiile le da. da. Vedem. Mâine plecăm de la 300 banii de Banii se transformă. 300 da. de euro da. mâine, Banii da. nu dispare, banii se transforme. Da. Da. Nu îi ținem la noi, adică să nu aveți senzația <laughs> că ținem banii ăștia la noi. Nu. Îi dăm mai departe, lor. Bine. Avem bere gratis, cu sore, noapte caldă, deșteptarea nu s-a încheiat încă, rămâneți cu noi, vă spunem doar bună dimineața! Și mie chiar nu -mi pasă dacă noaptea e rece În brațele tale repede trece Și mie chiar nu pasă dacă iarna sau vară Viața ne urcă, viața ne coboară Ce trage cu urechea Învață să pierzi și să vei găsi perechea Deschide fereastra Să-i intre bliza Ai cartile toate Dar nu știi care-i 48 de minute deșteptarea la Europa FM. Încercăm astăzi de Valentine's Day să intrăm în camera ei. N-am reușit singuri, ci cu ajutorul lui Cornel, solistul trupei Van Cornel. e în direct cu noi. Bună dimineața, Cornel! Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața. Se înțeleg așa că aveți piesă nouă și vreți să filmați un videoclip și pentru că vă grăbiți, îl filmați dintr-una, așa, și live pe Facebook. Da, îl filăm în direct la ora la 10, în într-un sfert de sau nici nu știu câte acum, 10 fără... fără 12, la? Ce, uite, Minunat, la 10:00 pe pagina noastră de Facebook, pentru că încercăm o primă, măcar pentru România, vom face clipul în live pe Facebook. Este un clip one chat, un clip într un singur cadru, aici avem o echipă întreagă de desfășurare foarte mare, avem martori, diversi și blogger și fani care stucă să ne urmărească. Este prima când un clip se face în văzut lumii în direct. Dacă nu este bine montajul ăsta, adică ceea ce facem acum o să vădă toată lumea, dacă este bine și vor vedea toți. Mm -hmm. Asta că pentru prima dată uh, și cu emoții într-o doamnă, intri în camera ei pentru prima dată ai ține mai mare emoții. Păi ai dacă... spus că dacă iese bine bine, dacă nu, tot bine până la urmă, dar noi nu o să ne prindem dacă este bine sau nu, că voi știți toate detaliile. Totuși, pentru că mai sunt doar câteva minute, poți să ne vinzi ceva secrete din camera ei de acolo. Adică Cam ce aveți pregătit? Care-i scenariul? În camera ei este Muzeul Dragostei. Asta am reușit să... Asta să s-o cu deja muzeu. Da, avem muzeul deja. Exponate, tot ce vrea acolo, da. Deci acolo e muzeul gratis. muzeul exact. Și avem parte de o potențială relație și de un observator. A, în fine, eu mică, mi-a durat ceva timp să vă povestesc despre cum am văzut această poveste despre un observator care a, privește o relație dragoste, crezând că este a lui... Și ceea ce se întâmplă, de fapt, și cu noi în uh, realitate. Ne expune foarte mult sau vrem să-i privim pe alții foarte mult. Și asta, că e bine, câteodată nu e bine, fiecare cum ne, cum ne dozăm toată, toată povestea asta. Ne-ai făcut curioși. Bine, e păi o să fim chiar, cu achi pe voi chiar, atunci, chiar. la 10, peste fix 10 minute, Trupa Vank este pagina oficială a formației VANC, pe Facebook. Intrăm acolo deja și vedem ce înseamnă în live filmarea unui videoclip ca asta. Exact, mulțumesc foarte tare și sper să ne auzim cu bine din, din camera ei. Din camera ei, bine, toată tu ești acolo, ai grijă, Țimim ai grijă da. să ne bine reprezinți cu cum trebuie, da? Bine, Cornel Ilie a fost mult succes, Vanc în realizarea acestui videoclip. Mă, să ne uităm și noi, imediat, în 10 minute. Okay. Avicii waiting for love, mai avem doar o rugăminte pentru voi și vă adresăm peste doar câteva minute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 Din vor la vavicii la Europa FM 9 și 54, înțeleg că parlamentul a dat aviz favorabil președintelui și acesta poate declanșa nu, demersul pentru a face un referendum. Da, sigur era un aviz consultativ. Formal este nevoie să fie luat. Deci ne îndreptăm spre referendum. Tot ce mai trebuie făcut acum este ca președintele să anunțe, să dea decretul cu întrebarea. Să formuleze Că întrebarea. acum vine întrebarea. Deocamdată n-a anunțat decât tema. Tema era continuarea luptei împotriva corupției și asigurarea integrității funcției publice. Acum o să vedem exact cum va arăta întrebarea sau întrebările s-ar putea să pună Două, să adreseze două întrebări. Dar, prete, profitând de asta, vă propunem să participați la realizarea emisiunii noastre de mâine dimineață. Deci să facem moment cu voi, interactiv și ca atare. Noi o să punem pe Facebook acum, mica știre, Parlamentul a dat aviz consultativ, președintele poate convoca liniștit referendumul și voi... Puneți adresați acolo sau scrieți ce întrebare credeți că ar trebui pusă. Formulați voi întrebarea pentru între... da. Și mâine facem un top, cele mai interesante, cele mai bune, cele mai hase, cele mai bizare, cele mai bine întemeiate întrebări. Și facem un moment mâine, poate tot spre sfârșitul emisiunii ca să ne adresăm aceluiași public. Bine, Luca, tu te rog să te abții, tu faci întrebările doar pentru dublu sau nimic. Da, da, da. da. da. Deci intrați pe Facebook, Ioana pune acolo un subiect și adăugați o întrebare. Și noi din întrebările pe care le adresați voi acolo, facem mâine subiect pe la ora 9 jumate. Bine, ce întrebare să fie pe buletinul de vot? Ce sugerați președintului? Ne oprim aici? Da. Hai că e suficient. Vine Ciprian Dinu cu Europa Express. Ne auzim mâine dimineață de la da. șapte.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 Australia nu mișcă Detalii la biroul de hârtie din magazine. Hei, hai să-ți dau un punct. Nicio da.